Spökhistorier från internet med Jack Werner. Efter att ha vaknat med ett ryck låg hon kvar i sängen några sekunder och bara tittade in i mörkret i taket. Sen vände hon sig mot nattduksbordet och tände den lilla lampan. Hon kunde inte komma ihåg exakt vad det var som hade ryckt henne ur nattsömnen och bland alla drömmar som redan började glida ihop till ett enda falnande minne verkade det meningslöst att försöka hitta exakt vilken dröm som var den skyldiga. Hon kastade benen över sängkanten och satte sig mödosamt upp. Blinkande studerade hon sin mobiltelefon och såg att klockan var tre på natten. Med en djup suck reste hon sig och gick ut i köket. Hon skulle ändå inte få någon mer sömn den natten, så varför inte sätta på kaffet på en gång? När hon passerade ytterdörren gick det plötsligt en kall kåre ut med hennes ryggrad. Den kom som en blixt och försvann lika snabbt igen. Det är vinter och kallt tänkte hon och fokuserade istället på att måtta upp tre skopor kaffe och hälla vatten i bryggaren. Sen tryckte hon igång den och satte sig vid sitt köksbord. Blicken vandrade i brist på bättre saker, obevekligt ändå tillbaka till ytterdörren. Den såg oskyldig ut. Säkerhetskedjan hängde stilla, fastkrokade i väggen och dörrhandtaget var orörligt. Ändå var det någonting som knöt sig i magen när hon tittade på den. Med en gurglande suck lät kaffebryggaren meddela att den var klar och kvinnan tog en kopp och hällde upp. Med kaffekoppen i handen gick hon tillbaka mot sovrummet men bestämde sig för att det skulle kännas bättre om hon i alla fall bara slängde en blick i titthålet och undanröjde alla tvivel på att hon faktiskt var ensam. Med sin tomma hand drog hon titthålets lock åt sidan och tog stöd mot dörren. Den varma sängen i sovrummet kändes märkligt nog väldigt långt borta när hon lutade sig fram, tryckte ansiktet mot dörren och kikade ut. Kompakt mörker mötte henne. Så djupt att hon bara såg de blixtrande och vrängande former som ögat skapar i brist på andra synintryck. Men så plötsligt smälte mörkret till hennes förvåning iväg. Under en halv sekund hann hon se hur en skepnad utkristalliserade sig ur svärtan. Där ute stod någonting som liknade en människa. Men varelsens armar var långa, för långa. Och förgrenade sig tentakelliknande lämmar som sköt ut ur varandra. Han ser ut som ett träd, tänkte hon instinktivt. Figuren var helt svartklädd, helt svart överhuvudtaget. Ansiktet var tomt. Lika svart som titthålet först hade varit. Som en rekyl stötte hon bort sig från dörren och när hon snubblade bakåt tappade hon balansen och spillde ut den nybryggda kaffet över sina bara ben. Smärtan från det brännande heta kaffet kändes inte mer som en sorts kyla över huden medan hon landade med rumpan på golvet. Med blicken fäst på dörren och på de rännilar av svart som tog sig in mellan liporna mellan dörren och väggen började hon kravla bakåt. Hon slets mellan driften att fly och insikten att hon inte ville vända ryggen till mot dörren men till slut tog hon sig halkande i kaffet upp på fötterna och vacklade bakåt tillbaka in till sitt sovrum. Med ett märkligt lugn följde hon sina egna tankar som om det var någon sorts självständiga varelser när de drog slutsatsen att hennes fönsterlösa sovrum skulle vara en återvändsgränd. Halvvägs in i hallen hörde hon dörrlåset knaka och brista och först då skrek hon för första gången till i panik. Sen snubblade hon, slog ryggen och huvudet i garderobsdörren i hallen och landade på golvet. Därefter var allt mörker. Cecilia. En varm, man, en varm vänlig mansröst drog kvinnan ut ur hennes djupa koncentration. Hon vände sig om och möttes av en läkare som skötte om hennes syster. Cecilia nickade tyst, osäker på om hon skulle säga någonting eller vad- eller om hon ens kunde uppbåda en röst att svara med. Tidigt den morgonen hade Cecilia blivit uppringd av en telefonist på sjukhuset- som sa att hennes syster, Astrid, hade blivit inlagd. Innan hon ens hade fått träffa sin syster- hade en läkare tagit Cecilia åt sidan för att försöka förklara vad det var som hade hänt. Ord som självförvollad och psykos- ringde i Cecilias huvud medan hon försökte få allt att gå ihop Hon hade inte helt och hållet tagit in vad orden hade betytt förrän hon själv hade fått se Astrid Lilla systern hade bandagerats till oigenkännlighet. Båda hennes ögon och hennes öron var täckta För att stoppa infektioner från såren hade läkarna sagt Deras gissning var att Astrid själv eller någon annan hade kört in pennan i hennes öron och ögon hennes ben och fötter var lindrigt brännskadade, vilket man trodde berodde på kaffet som låg i en pöl över hela hallen. Medan Cecilia försökte bringa ordning i sina tankar var det ytterligare en sak som störde genom att hela tiden dyka upp och pocka på uppmärksamhet. Men hon visste att hon måste ha inbillat sig. Inte kunde det hon trodde sig ha sett i ett ögonblick utanför fönstret i hennes systers rum på sjukhusets tredje våning var på riktigt. Inte kunde hon ha sett en mans gestalt där ute. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och det vi just hörde var en berättelse som publicerades i januari 2010 på bloggen creepypasta.com. Vem som skrev historien är okänt, men det var en av de första historierna som fick stor spridning som handlade om den mystiska karaktären Slenderman. Han har kallats nätets första egna myt, en övermänsklig figur som stör elektronisk utrustning och som har en kropp som bryter mot såväl naturlagar som det mänskliga förståndet. Och idag ska vi titta närmare på honom. Slenderman, eller Slendy som han kallas av sina tillgivna fans, föddes på forumet Something Awful 2009. I ett inlägg publicerade användaren Victor Surge två bilder. Så här skriver jag i min bok Creepypasta, spökhistorier från internet, om de två bildtexterna. Svartvita, utfretta och med höga kontraster. Den ena föreställer ett tiotal tonåringar som snäddar in mot kameran på en grusväg med en kompakt svärta bakom ryggarna som tittaren antar är en skog. Bakom tonåringarna framför skogen tronar en suddig man upp sig över gänget minst dubbelt så lång som de övriga. Hans ansikte är vitt, formlöst, utan ögon. Hans högra hand är rest i en gest med den öppna handflatan uppåt. Några av tonåringarna tittar uttryckslöst på honom. På den andra bilden tittar en glad flicka, kanske åtta år gammal, in i kameran halvvägs upp för en stege till en rushkana. Scenen är en lekplats med några villor och ett stort träd i bakgrunden av bildens vänsterkant. På marken bakom lekplatsen springer ytterligare några barn omkring. Och under det stora trädet, bakom ruskanan står flera små barn i skuggan samlade kring en liknande högrest mansgestalt. Den här gången har han flera slingrande armar. Lika svarta som han själv, men avsmalnande till spetsar som tentaklerna på en bläckfisk. Victor Serge, som användaren hette, skrev också var sin bildtext till de här bilderna. Den på tonåringarna i skogen sas ha tagits 1983 av en okänd fotograf som därefter förmodades hade dött. Den bilden hade följande bildtext. Vi ville inte gå, vi ville inte döda den, men dess bedövande tystnad och utsträckta armar både skrämde och tröstade oss samtidigt. Bilden på barnen på lekplatsen den skulle ha tagits av en Mary Thomas 1986. Thomas skulle ha varit försvunnen sedan den 13 juni samma år så här löd den bildens bildtext. En av två bilder som inte förstördes i eldsvådan i Stirling Citys bibliotek. Känd för att vara tagits tagen samma dag som 14 barn försvann. Och för att ha fångat vad som senare blivit känt som The Slender Man. Den mörka skepnaden på bilden avfärdades dock av myndigheterna som en följd av brister i framkallningen. Eldsvådan på biblioteket inträffade en vecka efter att bilden togs. Originalbilden konfiskerad som bevismaterial. Så kom alltså Slenderman till världen. Skissen som Victor Surge försåg formanvändarna på Something Awful med fick snabbt färger, djup och ytterligare svarta. Man hittade till exempel gamla tyska träsnitt där en högrest skelettfigur pekades ut som ett, en tidig avbildning av Slenderman. Skuggor från rumänska folksagor framställdes som bevis på att han skulle ha hemsökt mänskligheten längre än någon kunde ana. I en bevarad tysk gammal dagbok från 1702 skulle en man enligt uppgift ha skrivit om sin försvunne son Lars. Han kom in i mitt sovrum igår och skrek med sina flungors fulla kraft att ängeln står utanför, skrev den här mannen och fortsatte. Jag frågade vad han pratade om och han berättade om en der man. Vi måste hitta Lars, men vi måste också själva fly om vi inte ska gå samma väg som han, avslutade mannen. Några dagar efter att Slenderman föddes på forumet publicerade en användare en urklippt tidningsartikel enligt uppgift från ett nummer av tidningen Sterling City Post som kom ut den 15 juni 1987. Tidningsartikeln hade rubriken Polisen saknar spår efter försvunnen flicka och löd så här. Sterling City, Kalifornien. En talesperson för polisen i Stirling City erkände denna vecka att man inte har några spår att gå på i fallet med åttaåriga Katrina Elkins som försvann från sitt hem på lördagskvällen. Det är som om hon har gått upp i rök, säger Marybeth Carlisle, granne och vän till flickans familj. Det var vid halv sju tiden på fredag morgonen som polisen larmades av Katrinas pappa, David, och åkte till bostaden. David skulle ha gått in i dotterns rum för att väcka henne, men då låg hon inte i sängen. Det enda vittnet till försvinnandet är Katrinas tioåriga syster Alice som delar sovrum med henne. Alice har dock inte kunnat förse polisen med några värdefulla detaljer. Det verkar som att hon har en lite väl livlig fantasi, säger polisegenten William Håne. Hon säger att senast hon såg sin syster var genom fönstret när hon kramade den långa mannen. Enligt Alice's vittnesmål hade en man flera gånger de senaste veckorna kommit till deras fönster, tittat på flickorna, knackat på fönstret och gjort miner. Flickornas rum är på andra våningen och det finns ingenting att klättra upp för på fasaden. Alice hävdade att om natten då Katrina försvann, väcktes av knackandet på fönstret, säger polissjant Hone och fortsätter: "Hon säger sig ha hört systern stiga upp ur sängen och föra ett kort samtal. När hon inte hörde sin syster gå och lägga sig igen steg hon själv upp, gick fram till fönstret och såg systern ute på bakgården. Och då skulle systern alltså ha kramat den långa mannen. Enligt vittnesmålen tittade mannen på henne, låg och tecknade med sin ormiga arm att även hon skulle hoppa ner. Då blev Alice hemskt skrämd och gick tillbaka till sängen. Knackandet fortsatte några minuter men tog sen slut. Polisen har gjort efterforskningar på familjen Elkins bakgård utan att hitta någonting. När Alice fick frågan om varför hon inte sagt något till föräldrarna om den långa mannen förut förklarade hon att hon hade varit rädd. Han sa åt oss att inte berätta för mamma och pappa för annars skulle vi få skäll. Han sa att han var vår kompis och att han kunde ge oss vad vi ville men att vi var tvungna att hålla honom hemlig. Han såg läskig ut när han låg och pratade. Han sa snälla saker men han lät elak. Polisen tror inte att det finns någon koppling mellan flickan Katrinas försvinnande och det brutala mordet på familjen Elkins katt som hittades sönderskuren av kniv i april. Det kanske mest skrämmande med Slenderman är hur han påverkar vår moderna teknologi. Vi är mer eller mindre vana vid att aldrig vara ensamma. Var vi än hamnar så har vi mobiltelefoner som kan rädda oss eller som vi kan använda för att ropa på hjälp eller söka fram en lösning på det problem vi har utsatts för. På sätt och vis blir vi, blir vi mer utsatta om dessa telefoner tas ifrån oss än om vi aldrig hade haft dem till att börja med. Och det är där Slendermans styrka kommer in. Jag kom hem och jag tog Rocky hans walk about, uh, 20 minuter sedan, so så runt midnatt. This was near the set of Marble Hornets. Uh, a little bit farther down the road, we saw this really tall guy standing in the middle of the street, just completely still. For whatever reason, this really set off Rocky, and uh, he, he got really scared. He wouldn't move, and he kept on pulling on his leash to go back home. There was something about this guy that was just, it was strange. So, uh, we headed back home. I have a little bit of time left on this tape, and I'm going to go see if he's still hanging around. In fact, I. This is the light that so have a look det vi hör nu är en av de första Youtube-klippen som kontot Marble Hornets lade upp. Huvudpersonen och berättaren Jay berättar om sin vän Alex som hade spelat in en kort film men avbrutit projektet på grund av omständigheter det inte gick att arbeta under. När Jay frågade Alex vad han skulle göra av de dussintals filmband som de redan hade hunnit spela in svarade Alex helt enkelt, bränn dem. Jay tyckte att det var tråkigt att allt Alex arbete skulle gå till spillo och så därför tog han på egen hand eh, hand om de här banden och sparade dem. Tre år senare inser Jay att han inte hört av Alex sen dess och börjar titta igenom banden för att se om man kan förstå någonting om de omständigheter som skulle vara så svåra att jobba under. Han hittar snabbt ett gammalt band där han och Alex åker för att hitta platser att spela in Marble Hornets på. Och då upptäcker han att det nästan är helt förstört av märkliga störningar. All right, this recording. Okay. Uh, this is the gazebo where I want Brian to come back and reflect. Later in the movie this will probably be about three-fourths of the way through. This will just be by himself, right? Yeah. Uh, I'm thinking about maybe putting in... Den som fortsätter följa avsnitten i serien Marble Hornets lär sig snabbt någonting väldigt skrämmande. Det är när just ljudet klappar och bilden brusar som Slenderman är nära. Som publik ser vi dessa inte ett anande, Jay och Alex, röra sig precis helt nära denna skrämmande figur. Och vi inser att de är i fara, men att vi inte överhuvudtaget vet exakt hur den faran ser ut. Det enda vi vet är att den utmanar vår trygga livlina. Att det stör det öga som vi litar på när våra egna inte räcker till. Det vill säga kameran. För i gamla klassiska spökhistorier så berättade vi om hur barn och djur kunde känna av knytt och annat otyg runt knuten på laggården. Idag berättar vi om hur våra digitala hjälpmedel reagerar mer eller mindre på samma sätt runt de övernaturliga hoten. Man kunde citera Marvel-hornets skaparen Troy Wagner som i serien spelar den här berättaren Jay. I en intervju med sajten Daily Dot säger han att Vi betraktar kameror som mer eller mindre neutrala. De är inte partiska. De har inga, inga egna åsikter eller dolda agendor. De bara fångar vad som pågår framför dem. Men med det i bakhuvudet ville vi vända ut och in på det tankesättet. Tänk om kameran fångar något som du själv kunde svära på inte fanns där. Något vars blotta närvaro fick kameran att strula och bli opolitlig, nästan som om den själv hallucinerade. Tänk också om ditt eget minne av händelsen plötsligt börjar falla isär. Vem ska du lita på? Ditt eget mänskliga, felbara minne? Eller kamerans digitala och aldrig blinkande öga? Glenderman är i gott sällskap på nätet. Det verkar som att människan ständigt suktar efter monster i konkreta former. Varelser som vi kan beskriva och kartlägga, katalogisera och studera. Mardröms likskräck, namnlösa hot och faror utan ansikten, det står vi inte ut med. Vi kan inte leva jämsidigt dem på samma sätt. Kanske är det helt enkelt lättare om rädslan att vår telefon ska dö eller förlora täckningen precis när vi står där ute ensamma i skogen. Om den rädslan får heta Slenderman. Kanske blir den då mer hanterbar. Och så fungerar det med ungefär allt vi uppfattar som hotfullt. Därför finns det bland spökhistorierna som sprids på nätet också berättelser om getmannen. En varelse som tycks kunna ta form efter oss människor och som utnyttjar det för att locka iväg oss en och en när vi är ute i vildmarken och kampar. Att det är någonting konstigt med getmannen märks bara på dess mekaniska rörelsemönster. Att den tycks härma oss när vi vinkar och nickar och inte själva förstår vad de gör när de rör armen fram och tillbaka. Det är... Och så är det andra kännetecknet en obehaglig doft av koppar som den man känner när man har näsblod. Den som är nyfiken på getmannen kan lyssna på Creepypoddens tredje avsnitt där vi har historier om just den märkliga varelsen. Det finns också historier om The Rake, en blek och smal varelse som enligt uppgift ska ha härjat i New York-området i början av 2000-talet. Men plötsligt, år 2003, ska emellertid alla uppgifter om människors möten med The Rake mystiskt ha försvunnit. Nerskrivna iakttagelser och intervjuer med vittnen raderas eller försvann spårlöst från tidningar och bloggar. Ingen ville längre prata om The Rake. Den som söker efter information om monstret hittar till slut en text där någon säger sig ha pratat med en grupp amatörforskare som har samlat uppgifter från alla tider. 2006 ska de ha pratat med ett vittne som hade följande att berätta om när hon såg The Rake. Vid min sängs fotända, sittande med ansiktet bortvänt, fanns något som såg ut som en naken man eller en stor hårlös hund av något slag. Den satt i en onaturlig ställning som om den hade brutit sina ben i en bilolycka eller någonting. Jag kan höra Hello? Hello? My God, my God. Oh my God. My God. I slutet av en YouTube-film som heter The Rake Found Footage Horror Film får vi en idé om hur The Rake skulle kunna tänkas låta. En blek gestalt syns springa mot kameramannen som är ensam ute i naturen en natt och fruktansvärda skrin hörs. Men varför ser alla de här varelserna så snarlika varandra ut? Kanske är det för att onaturligt förvridna människansikten alltid har skrämt människan. Eller så har de med urgamla gemensamma erfarenheter att göra. En berättelse som har cirkulerat på nätet sen senast 2008 ger en alternativ förklaring. Många klassiska skräckikoner, som till exempel surrealisten H.R. Gigers Xenomorfer eller Pyramid Head i Silent Hill-spelen, delar några centrala drag i deras utseenden. Blek hud, mörkna, infunkna ögon onaturligt avlånga ansikten och vassa tänder Det tecknar ett ansikte som fullt förståeligt får många att känna skräck och obehag Det verkar nästan som att rädslan för dessa särdrag är djupt inpräglad i det mänskliga psyket Det finns vissa saker som inger en närmast instinktiv djurisk fruktan hos oss människor Vissa är till exempel rädda för blixtar vilket är naturligt, det har sin förklaring i många generationers fysiska erfarenheter då blixtar kunde innebära en uppeldad trähydda eller skogsbrand och dunder kunde vara en galopperande jord som närmade sig. Mörker som andra är rädda för, det kunde vara ett gömställe för rovdjur och giftiga kryp och höga hyder till sist, kunde innebära döden för en oförsiktig vandrare. Frågan du alltså bör ställa dig lyder. Vad hände för länge sedan, långt innan historien började nertecknas, som påverkade vår art så djupt att vi allt sedan dess känner en djup, instinktiv, odödlig fruktan för bleka varelser med mörka, infunkna ögon, rakbladsvassa händer och utdragna ansikten? Att internet och verkligheten inte är två olika saker blir då och då extra tydligt. En vårdag 2014 föreslog två tolvåriga flickor att de och en jämnårig tredje tjej skulle leka gömma i skogen en bit utanför samhället Walkershaw i Michigan i USA. Men så fort de hade kommit en bit in i skogen tog leken en fruktansvärd vändning. De två flickorna hade med sig en kniv. Tillsammans gav de sin vän 19 hugg och så lämnade de henne att dö. Jag hatar er, skrek hon medan hon blev knivhuggen. Jag litade på er. När flickorna var färdiga sa de åt sin blödande vän att ligga stilla. Och sen lämnade de henne att dö. Tack och lov kunde den här flickan släpa sig ut ur skogen. Och hon träffade där en cyklist som larmade ambulans och polis. De två tolvåriga flickorna som försökt döda sin vän hittades några timmar senare när de promenerade längs en motorväg i närheten. Den ena flickan hade fortfarande kniven i ryggsäcken. Redan i det första förhöret sa de att de hade försökt döda sin vän som ett offer till Slenderman för att på så vis förhoppningsvis kunna framkalla honom och göra sig själva till hans ombud. Tolvåringarna hade helt enkelt trott på honom drivits till sitt mordförsök av dialoger och samtal de hade haft i sitt inre med sländermän. I USA ledde det här då det till en debatt om att internet, internets mörkaste hörn hade fått barn att förlora förståndet och att det var dags för föräldrar att stoppa sina barn från att beträda dessa osaliga marker. Men de här flickorna hade också, enligt en psykolog som vittnade om deras psykiska tillstånd, Haft dialoger och samtal med Lord Voldemort i Harry Potter. För att inte nämna då en av de tonåriga ninja ninjasköldpaddorna i Turtles. Felet på de här tolvåriga flickorna som kommer att betraktas som vuxna i rättens ögon. Och därmed riskerar 65 år långa fängelsestraff i rättegången som börjar i april. Låg nog inte så mycket i vad de läste eller såg på internet som i deras egna huvuden. Men exakt varför de gjorde vad de gjorde vet vi inte. Kanske får vi veta senare i år när HBOs nya dokumentär Beware the Slenderman kommer ut. Regissören Irene Taylor Brodsky har fått följa med de två flickornas familjer under 18 månader och hon använder enligt ett pressmeddelande den fiktiva men skrämmande figuren Slenderman för att utforska inte bara effekterna som internetlår har på händelser i det verkliga livet utan också hur den digitala epoken genomsyrar våra barns fantasier och handlingar. Och kanske är det just det här som Slenderman och alla andra monster i själva verket handlar om. Den undermedvetna kunskapen om vad man, när man är som mest djurisk, är förmögen att göra. Den eviga balansgången mellan sans och vansinne som det är att vara människa. Den ständigt närvarande fruktan för oss själva. Du har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Werner inspelat på DocuPod 2016 på Fotografiska museet Producent för det här avsnittet var Helena Salen Folke Om du vet en spökhistoria från internet som du vill höra här i podden eller om du har en egen upplevelse att berätta om, maila oss på creepypodden att Om du vill höra någon av de här berättelserna igen eller ett tidigare avsnitt gå in på vår hemsida på svenskradio.se. Vi finns på Facebook Där heter vi Creepypodden Tack för att du har lyssnat Fler program från Docupod hittar du på Sverigesradio.se-docupod.